ובני עמון משמעתם. והחרים אדוני את לשון ים מצרים, והניף ידו על הנהר בע ים רוחו, והכהו לשבעה נחלים, והדריך בנעלים. והיתה מסילה לשאר עמו, אשר יישאר מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים.